My jsme u druhé části hm? praxe Brahmalihar počínaje meta, počínaje lásko. Vysvětlili jsme, že láska je vlastně otevření pro ty ostatní hm? vlastně stnostné počitky nebo pozitivní počítky. A vysvětlili jsme, že vlastně počítky je to, co formuje vědomí. Počítky se v budoucnu jmenují formace vědomí. Kromě počítku samozřejmě i jiné věci formují vědomí, obzvláště, jak jsme se zmínili, pozornost a tak dále. To všechno formuje vědomí. Ale z těch formací vědomí, které formují vědomí, vědomí nemá žádný vlastní obsah, kromě těchto formací. Nejdůležitější formace jsou právě počítky. A počítky, jak už jsme se zmínili, rozhodují, o tom, jak přijímáme objekty. Počitek v buddhistickém pojetí, vůbec i v pojetí jogy, je vlastně přijetí objektu. A jak přijímáme objekt, rozhodne o tom, jak vlastně myslíme. A jak myslíme, to vlastně jsme. Hm? Jestliže ovšem poznáme mysl ve skutečnosti, poznáme, že vlastně ani myšlení nemá svoji vlastní podstatu. Báv je proto, Velká otázka. Kde je myšlení? A dáme, jak hledáme, žádné místo nenajdeme. Teď jsme vysvětlili první část vlastně druhé periody strebávání praxe což která se nazývá bheda rozbíjení hranic. Teď jsme vysvětlili na samém začátku, že v buddhismu vlastně, a vůbec v józe a vůbec v duchovních vědách o co se jedná, je o očistu vědomí. A vysvětli jsme tež, že očista vědomí je možná, ba i nutná na dvou úrovních. Na úrovni rozlišující moudrosti i na úrovni nerozlišující moudrosti. Tež jsme vysvětlili, že v abydávně rozlišujeme tři druhy mnoho, mnoho různých druhů moudrosti. Mezi mnoho druhů moudrosti patří tež malá moudrost, velká moudrost a nekonečná moudrost. Moudrost, která se nedá obejmout, nedá uchytit. Ta moudrost, vlastně, dá se ji říci, je moudrost, která přesahuje naše rozlišující myšlení. Teď proces očisty se tedy děje na dvou úrovních na úrovni právě této nerozlišující moudrosti, která se nedá rozlišit, jestliže ji rozlišíme, není to nerozlišující moudrost, ale přesto má vlastně ten nejsilnější čistící efekt. Teď je... V tradici vlastně i, i když to není vysvětlené, jasně v Patanjali Yoga Sutras, vlastně i v tradici yogi, ty praxe Brahma Vihar má speciální místo, protože vlastně nalaďuje meditujícího na tu nekonečnou nerozlišující moudrost, která má ten nejsilnější čistící efekt. Tato nerozlišující moudrost, striktně řečeno, patří nirváne, ale jelikož ten, kdo se snaží o dosáhnutí stavu bodhisatví, ne teoreticky, ale prakticky vlastní zkušenosti, praktikuje nedualistickou moudrost a v nedualistické moudrosti ne nemůžeme ani rozlišit mezi stavem utrpení samsáry a stavem vysvobození mirvány. Jestliže to děláme, nepraktikujeme, nejvyšší darmu. A cesta se je praxe nejvyšší darmy. jak Nagarjuna a mistry Vájány vysvětlují. Bodhisattva, bodhisattva je ten, který se hýbe, který praktikuje v té nejvyšší dharmě. Nejvyšší darma je právě dárma nerozlišení. Jestliže praktikujeme v darmě rozlišení, vlastně se jenom nalaďujeme na tuto nejvyšší moudrost. Ale v nejvyšší moudrosti nemůžeme praktikovat to rozlišení. Jestliže praktikujeme rozlišení vlastně z hlediska cesty bodhisatvy, nemůžeme se vyhnout držení se skutečnosti objektů vědomí nebo dármy. Jestliže se držíme skutečnosti objektu vědomí neboli dármy, se, musíme se i držet skutečnosti rozdílu mezi subjektem a objektem. No a tím pádem vlastně nepraktikujeme cestu bodhisattva. Teď v pojetí, jak už jsme se zmínili, v pojetí praxe bodisatru, praxe Čtyř se nedá rozlišit od praxe vyvstávání bodhičity, vystávání neduálního vědomí. Nagarjuna vysvětluje, myslím, že bodhisambha šástra vysvětluje, že ten, kdo praktikuje cestu bodhisattva, nejprve v sobě nechává vystávat hlubokou mysl. Co je hluboká mysl? Hluboká mysl je mysl o dharmakáje, o těle pravdy. Vše, co je obsah naší zkušenosti, je tělo pravdy. Kromě těla pravdy nic neexistuje. Jenomže my to tak nevidíme, ale... Abychom to tak viděli, potřebujeme víru. Čili jak jsme se zmínili, pak se tu začíná vírou. Vírou v to, že vše v naší zkušenosti je tělo dámy. Kromě tohoto těla nic neexistuje. A toto tělo darmi spojuje všechno. Nejen bytosti, ale vše, co i bytosti, prožívají veškeré myšlení bytostí, veškeré počítky bytostí. i veškeré objekty bytosti, stromy, domy, auta, pole, lesy. Kromě tohoto těla darom nic neexistuje. To je obzvláště důležité pochopit, neboť si nacházíme v ekologickém centru, který Román a Kártka se snaží přinést ekologické vědomí do naší společnosti, což je velká zásluha. Vlastně z hlediska vnitřní ekologie a bez vnitřní ekologie, ekologie nemůže fungovat, Vše, co zažíváme, je tělo dámy, tělo pravdy. A my od toho těla pravdy nemůžeme být odděleni. Čili když myslíme, když máme počitky, vše je obsaženo v našem myšlení, v našich počitcích. Nic není, nic není co je od našich počitků, od našeho myšlení, od našeho těla, od toho, co jsme. Nic není oddělené. Jestliže že je něco oddělené, tak nepraktikujeme vlastně cestu bodhisatry. Proto cesta bodhisatry je tak těžká pochopení. My si myslíme, že praktikujeme cestu bodhisatry, ale tomu se říká v číštině bodhisatva na, na nohách z hlíny. Když do něj kopne někdo, tak se svalí. Skutečný bodhisatva je ten, který Zažil hm? přímou zkušeností toto tělo dármy, které ví, ne, nepotřebuje o tom uvažovat, že to je ta skutečnost. Proto Mr. Nagarjuna vysvětluje, že my začínáme praxi bodhisattvy hlubokou myslí. To je myslí právě na toto tělo pravdy, kromě kterého nic neexistuje. Je to vše, co zažíváme, vše, co můžeme zažít a vše, co existuje. V tom těle pravdy nic nechybí, protože to obsahuje všechno. Všechny čisté počítky, nečisté počítky. Proto recitujeme každý den v srdce. Ani věčné, ani nevěčné, ani čisté, ani nečisté. Ani nevystává, ani neodchází. Co je to? Když to chceme chytit a rozlišující mysli, myslí, chytáme vlastně to, co do, do toho celku nepatří. To, včera jsme o tom mluvili. Probuzení neznamená, že nemáme počítky, máme počítky, ale nemůžeme na nich pět. Máme vnímání, ale nemůžeme na nich na pět. Máme myšlení, ale nemůžeme na nich na ním pět. Máme tělo, ale nemůžeme na něm pět. To je stav probuzení. Tento stav probuzení se nemůže příčit ničemu. Jestliže se ničemu příčí, je to naše vlastní rozlišující myšlení, ve kterém tyto protiklady existují. V těle daromě tyto protiklady nemůžou existovat. Proto... Mistr Mhájány učí, že bodhisattva začíná hlubokou myslí. Hlubokou myslí o, vlastně, o tomto těle pravdy. Jiná hluboká mysl není. A pak praktikuje čistou mysl. Co je čistá mysl? Nagarjuna říká, že čistá mysl je právě praxe čtyři Proč čistá mysl je praxe čtyř čtyři Protože ve čtyřech brahmaviháři, jestliže je chápeme, ty osoby, které se nám líbí, ty osoby, které se nám nelíbí, ty osoby, které se nám nalíbí, ani líbí, ani nelíbí, vůči kterým jsme indiferentní. Všechny osoby tvorí jednotu. A ta jednota od nás není oddělitelná. Co znamená rozbíjet hranice. Rozbíjet hranice znamená rozbíjet hranice. Základní hranice to nejhlubší poskvrnění vědomí, protože my sami jsme osoby, je na základě osob. Ty naše nejhlubší vášně, nejhlubší držení je vůči osobám, je to tak? Hm? Jestliže chápeme praxi bodhisatvy, o tom budeme mluvit večer, dnes nebo zítra, vlastně, tento horizont se rozšiřuje na všechno. Protože právě bytosti jsou vý, význam, tvůrý význam univerza, význam všeho, co je možné počít. Právě proto vlastně vyháry též se nedá omezit jen na praxi voči osoba. v buddhistickém učení i vůbec v učení jogy, to je důležité pochopit, vlastně počítek a objekt počitku se nedají rozdělit. Věda to rozdělovala, ale v buddhismu, v duchovních vědách se to nedá rozdělit. Dnes, ačkoliv máme teorii relativity, vědci říkají, že hmota je prázdnota, naše myšlení to neovlivňuje. Čili, jestliže Matá tam měkost, která se mi líbí, nebo tvrdost, která se mi nelíbí, jestli pocitím při meditaci tvrdost, nebo měkost, nebo teplo. To, od se, od to, to teplo, co pocituju, od toho počítku tepla se nedají rozdělit. To je jeden proces. Zajména tak, když vidím strom venku nebo ptáka, ten pták od vědomí, který ho vidí, se nedá rozdělit. Čili vědomí není definováno objektem, je definováno vědomím samým. Abychom jsme pochopili vlastně naší zkušenost, potřebujeme čistou mysl a čistá mysl je vlastně mysl nerozlišující mysl. To neznamená, že ta mysl nerozlišuje, ale ta mysl nelpí na rozlišení. Jestliže z hlediska buddhistické psychologie, jestliže ta mysl lpí na rozlišení, lpí na sobě a buddhismu, toto já neboli Atman je nepřijatelná. Věc, neskutečná věc, která nepředstavuje nic v naší, skutečné, skutečnosti, v naší skutečné zkušenosti. A to je právě hlubší pochopení praxe. Sima bheda, rozbíjení hranic. Já rozbím hranice, protože mám jisté pochopení, hluboké mysli a vím, cítím, učím se tomu, že vlastně držení se rozlišování mi škodí že to je vlastně základ pro utrpení, které prožívá, pro strast, kterou prožívá. Tato strast, zvláštně zdůrazňováno v cestě bodhisatvou, je právě strast držení se této rozlišující mysli. která mě rozděluje mezi mnou a ptákem, který ho vidím, stromem, který ho vidím, manželem, dítětem, přítelem a tak dále. Protože rozděluju a tím na tom rozdělení, jsem odcizen. I vlastně od svého partnera jsem odcizen od svých od, od, Tátel jsem odcize, právě tímto držením se mé malé rozlišující mysly jako něčeho objektivního v realitě mé zkušenosti. Teď ta praxe sima hleda vlastně, jak jsme se zmínili, striktně řečeno, začíná na osobách, ale nakonec v hlubším pochopení se vztahuje k všemu všemu bez rozdílu. Tedy po hluboké mysli čistá mysl. Čistá mysl je ta mysl, která neulpí na rozlišování. To je čistá mysl. Z hlediska buddhismu vlastně jiná čistá mysl není. My Ulpíváme na našem rozlišování, protože ulpíváme na našich počicích. A my ulpíváme na našich počicích, protože ulpíváme na našem vnímání. A protože ulpíváme na našem vnímání, ulpíváme na našich počicích. To jde dohromady. A nacházíme se v čem? Hmm? Kole, v jakém kole? Zamsarí. Zamsaré je kolo? Říká se? Závislé vznikání. Závislé vznikání, taky dobrý. V němčině tomu říkají Teufelskreis, to hm? znamená čertovský kolo. Hm? Slepé kolo. A jak to slepé kolo můžu rozbít? Právě pochopením těchto souvislostí. A jejich vlastně nerozličnosti. Nerozličnosti v rámci toho těla, právě darmy. Proto učitele Hajan učí, že co znamená praxe čisté mysli. Asanga říká, pak se čisté mysli znamená, že pro nás za tím začínáme, všechny bytosti jsou si rovné. To neznamená, že nevidíme, že někdo je víc inteligentní než druhý, někdo je hezčí než ten druhý. To neznamená, že to nevidíme. Kdybychom to neviděli, tak bychom byli slepí. Ale my neulpíváme na tom. Tím, že na tom neulpíváme, vlastně získáváme, čemu se říká v buddhismu sféra svobody. Nejprve to chápeme, pak to praktikujeme. Jestliže to nechápeme, nemůžeme to praktikovat. Praxe Brahma Vihar, jak už jsme se zmínili, praxe samády, praxe samády, praxe samády je tak důležitá, protože v praxi samády neexistují, jestliže se dostaneme do samády, neexistují negativní počítky. Něco takového nemůžeme poznat samády. To poznáme jedině tehdy, jestliže nejsme v samády. Praxi praxe Brahmavihá ačkoliv školiv též je samády je samády obdažené obznáště čistým poznáním toho, jak nám rozlišo, rozlišování Držení se rozlišování, nerozlišování, ale držení se rozlišování, jak nám škodí. Traktáty Mahájánového učení dokonce vysvětlují, že na začátku praxe bodhisattva, jestliže má hlubší zkušenost, poznává, jak mu škodí na úrovni kůže. Jestliže pokročil v praxi, poznává, jak mu škodí na úrovni masa. Jestliže dostane Skutečné probuzení poznává, jak mu škodí i na úrovni kosti a morku. Pak se stane to. Čili poznat, jak nám škodí, držení se rozlišováním na vůči osobám je jenom malý začátek vlastně v cestě bodisatvy Proto cesta bodisatvy nepočítá čas Začátek je to nejdůležitější. Začátek je ta, ten základ, na kterým se staví. Hm. Čistá mysl, právě vlastně Brahmavihály nás nalaďují hm, na bodičitu, jak vysvětlují traktáty Mahajány, tím právě, že nám vyjevují jasně, že naše rozlišující mysl, počínaje rozlišující mysl vůči očování, osoba nám škodí. Škodí, co znamená škodí? V nás nechává vyvstávat negativní počítky, které formují negativní myšlení. A díky negativnímu myšlení Máme strachy, máme starosti, máme deprese, máme odcizení. Dobrý výraz na to je, cítíme se nesvůj, protože jsme nepoznali svůj prirozennost. Čerep hmm? pavní Rozlišující mysl, buď osoba poznáváme, že nám škodí praxi právě rozbíjení hranic, pak i v hlubším smyslu rozlišení světu, protože my si myslíme, že náš svět je lepší nebo horší než ten jiný svět, náš svět je lepší než svět ptáků, nebo krát, nebo koní nebo hmyzu. Někdo je lepší, někdo je horší. Právě proto se privádíme stav odcizení. Čili praxe čisté mysli je Držení se v rozlišování vůči osobám, držení se v rozlišování vůči světu. Každá bytost má svůj svět a podle buddhismu obsah světu v univerzu je nekonečný. Pak další praxe čistoty je praxe čistoty ve, ve smyslu stejnosti, nerozlišování, je praxe toho, čemu se říká lunota, tágy, neboli podstata budhovství která je stejná vti, nedá se rozdělit. Dále praxe čistoty je praxe toho, co je třeba udělat. To, co je třeba udělat, je stejné pro všechny. I to se nedá rozlišit že prostředky, které k tomu používáme, můžou být jiné, ale praxe je stejná pro všechny. Proto striktně řečeno nemůžeme rozlišit mezi praxí Bovisatu, praxí Žápu, praxí Budhu pro sebe i praxí nebuddhistů. Všechny praxe vedou k poznání toho, čemu se říká tělo dármy. Kromě toho jiná praxe neexistuje. To, že jsem pochopil, zemědělá Bodhisattva. Toho, kdo poznává nemožnost osobního probuzení. Teď, jelikož ráno mluvíme o praxi, Večer vlastně mluvíme o teorii, teď a já, já jsem hovoril více o teorii než praxi, protože silná praxe nemůže být oddělená od silné teorie. Druhý stupeň praxe rozbíjení hranic na osobách, což je základní v pojetí praxe bolisatů, je pouze základní objekt nerozlišování. Je, druhá fáze je vidět ty osoby, které nepovažují za žádoucí nebo nežádoucí, prostě které znám ale nikdy jsem nemusel na to, že jsou nějak nežádoucí nebo nežádoucí, že se mně líbí nebo nelíbí. A prostě nikdy jsem se s nimi v tom smyslu nezabýval, jsem vůči ním indiferentní. Takové osoby si musíme najít ty, co jsme nikde viděli, ale neznámy je dost. Aby jsme o nich mysleli, že jsou nám sympatickí nebo nesympatičtí. Hm? Že se můžou stát objektem naší libosti nebo nelibosti. Našeho chňapání nebo našeho odporu. Hm? Takové osoby si vybereme a cvičíme se na nich jak se cvičíme. Zase začneme sami se sebou. Máme na to pomocky, vizualizujeme se jako Avalokiteshvára s jemným úsměvem, plně relaxován, není kam spěchat ale není možné tež se loudat. Ten, kdo zná, darmakáju se nemůže loudat, protože v darmakáji žádné loudání není. Prostě hm? vlastně přirozenost. Hm? Přirozeně jsem relaxovan, usmívám se ne, protože se vám usmívat, ale mi je to přirozené. Hm? Svaly jsou uvolněné, na to cvičíme číkou. Hm? Energie volně koluje, ačkoliv máme zábrany. Jsme si jich vědomi, ale nelpíme na nich, proto je můžeme snášet bez velkých problémů, jak ne na nich lpíme, tak je těžko nám snášet, je to tak. No to je právě dlouhé sezení, tak A když se věnujeme našim počítkům, a začneme se jimi zabývat a rozlišovat je, tak tím, že ho tím ty nepříjemné počítky budou čím dál, tím nepříjemnější. Je to tak? No a tím vlastně uklidněná mysl bude čím dál, tím neklidnější. Je to tak? No a potom, co jsme se přiblížili tomuto stavu přirozeného uvolnění v asaně, která pro nás je maximálně stabilní, ale přitom též pohodlná, zase uvažujeme, že ty osoby, které si vizualizujeme, jsou neoddělitelné od našich počitků. Ta osoba, kterou vidím a ten počítek, který prožívám, se nedají oddělit. Právě to, co prožívám, není ne. Striktně řečeno, ani uvnitř, ani venku, je to jednota. No a vzpomenu si, nejlépe je používat stále stejné osoby, aby jsme si na ně zvykli. Vlastně je to jedno, jaké osoby používáme, protože ta osoba, která je nám sympatická, může být za chvilku nesympatická. Třeba. Stává se to? No ale... Samozřejmě, do těch osob sympatických zahradíme někoho, do pro nás něco znamená. No a pak, jestli přirozeně vlastně vnímáme tu osobu, kterou se vizualizujeme, jako Stejným počitkem, stejným vnímání, vnímáním, vnímáním počitkem lásky, meta, přátelství, uvolnění. Hm. Pak si vzpomeneme, v Visudimaga tradici je to pět osob, ale to nevadí. Pět osob je lepší, protože tradice pět osob je dobré. když jsou čtyři, tak se taky nic nestane. Hm. No, a potom, co jsme si vizualizovali těch pět osob nebo čtyři, pak si vizualizujeme některé osoby, které známe. Třeba jsme je dneska viděli v kuchyni, nebo když jsme šli na procházku, ale neudělali na nás žádný dojem v tom smyslu, že by se nám, že by byly objekty libosti či nelibosti. Takové objekty hm? osoby si vizualizujeme. Hm? A udržujeme, jestliže se pocity začínají měnit, tak si udržujeme ten stejný pocit těmi čtyřmi odhodláními. Hm? Nechť si bez nepřátel, nechci bez zloby, nechci bez překážek, nechci šťastný. Tím pádem se připravujeme na další fázi o které budeme mluvit odpoledne, což je fáze vlastně nejdůležitější v rozbíjení hranic, je praxe stejné lásky ve smyslu nerozlišování vůči osobám, které jsou nám nesympatiční. Ale o tom budeme mluvit až odpoledne. Teď uděláme malou přestávku a dáme se do meditace. Tak zbývá asi, končíme na 2.30. Tak uděláme, takto budeme meditovat, dejme tomu 45 minut, pak uděláme 10-minutovou přestávku a pak si dáme našich 45 minut. No? Dobře, můžeme zapnout a vlastně ty dva kroky, v rámci toho 45 minut, to asi nějak, jako domů, si vyzvědět, že je to pozitivní a ty Podle toho, jestliže ten dojem když vlastního uvolnění a vlastního naplnění meta je jasný, tak prejde, že hned na ty osoby. Jestliže není jasný, tak to je důležitý tak v tom světčí. Ale pak můžeš ze začátku projít má osobama komadou. Třeba si vzít jen jednu, nebo dě, nebo tři osoby. No. Pak, když ten pocit je jasný, tak se vezme, že víc osob. No se pocit nemění, tak ten pocit zase rychle. Musíme vytvořit prostě tu svoji zkušenost. Ne, hodinky, hodinky. Dělám mám tuto praxi 5 minut a další praxi 10 minut. Prostě podle pocitu, když to jde dobré, tak můžeš rychleji, když to nejde tak dobře, tak zůstane u té praxe, která nejde tak dobrá ta praxe, která vyvůra takové. A ty jsem je dobré a umí dokně, ale on se odivila na tohle Podle toho, když mysl se hodně rozpialuje, tak je lepší. Protože slova vlastně drží mysl. Tak je lepší. Mysl nemůže utíct, když na to jsou ty mantry. Že mysl nemůže utíct, když používá slova jinak myslel yeah. mm -hmm. hm? je... běh hm? nejsi čák. Ta utíká, utíká, utíká, chápu. Máme se spíše tedy? V poriadku, když přejdeme na ty osoby, tak je neutrální, nebo ne? pochopné, nesympatické, a ten pocit jo, je taky méně jasný, potom chladný, hej? Tak je dobře svát na začátku a poprátku. Na Jestliže jestli jen... to nejde ta rovnoměrnost dobře, tak se znovu vrátíme k tomu začátku. Mm -hmm. A samozřejmě ty osoby si vizualizujeme, ať je to kdokoliv, třeba i Hitler, jo, tak se ho vizualizujeme s jemným úsměvem na rtech a s <laughs> Chceme se Slovo počítek v Češtině, v Slovenčině bychom to prekladali jako vněm, dotyk, pocit? Pocit. Pocit? Pocit. A pocit tento význam je je jeden má. Pocit je počítek, že? A vnímaní v Vněm. vněm. vněm. Budizmu, počítek je přijetí objektů jako něco, co je lumbivého dotyk. Dotykujeme. Ale mentální dotyk též. Tělesný dotyk i mentální dotyk. Či vlastně ta pripůtanost. Neměla by tam být, ale... <laughs> Když, Já Přestože tam není ta připutanost, víš, že ta osoba je sympatická, nesympatická, Aha. tak se cítíme. Je to jasné? Tak je například, že pozřím se na strom, hmm? tak to, čo uvidím zrakem, to je vlastně vnímání. To, co uvidíš zrakem, to je vnímání samozřejmě. Ale vnímání a počítek se nedají od sebe rozlišovat. Ten pocit je vlastně ten náš pocit očitou. No ale ty rozdíly vlastně ve vnímání okem, ty velké výkyvy mezi příjemným a nepříjemným přijdou teprve v mentálním vnímání, ty rozdíly budou hluboké. Právě proto, když vnímáme okem to, to, co se mně líbí nebo nelíbí, Není, vel, není rozdíl. Teprve když máme mentálním vědomím, tak se to stane velkým rozdílem. <tějí> že tato barva se mi líbí, tato barva se mi nelíbí. Když mývám okem, tak vidím všechny barvy stejně, <tějí> nic se není. Je to tak? Pane, ty jsi věděl český slovo na ten počítej, jak to ještě věci návrh? Po jednomu jsem tam pár, a ty jsi věděl. Je to já taky nevím. Já to... Počít, já si to měl sníkání, že je vlastně védana, že jo? Védan, počítek je védana. To je vlastně nejsprávnější překlad Vedana. A znamená od sanskritského korene vid, což znamená vlastně znát. My známe počítke. To, je, to má hluboký význam. Něco, co známe? To, co známe jako něco, k čemu máme postoji. Že se nám to líbí nebo nelíbí, je to tak, je nám to příjemné nebo nepříjemné. Tak známe, to je samsárické poznání. Já znám Frantu Nováka, protože... <laughs> Protože je to velký macher a bážím si ho, že dělá tohle a tohle, a nedělá tamto a tamto. Je to tak? No to je počítek. Čili počítek a, a proces poznání je neoddělitelný. Počítek formuje vědomí, které poznává, Ale to je samsárické vědomí. V vlastně kořen vid máme slovo vědění, věda. To všechno pochází z tohoto kořenu vid, Zajímavé je, že v buddhismu to znamená počítek. Počítek formuje vědomí, ale sám vědomí. Čeština, nebo slovenština je vlastně to, to, to krásné na studiu sanskritu. Naše pochopení je vázáno na tyto ty sanskritské kořeny, které kterými známe máme. A když je poznáme, je to zajímavé. Jak, jak se naše myšlení formulovalo? těch základních korení. Když něco vím, tak to vím, protože jsem si toho dotknul. Že? Dotknutí je počítek. Ale dotknutí okem je počítek, a dotknutí myslí je počitek.